Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Të nderuar, vazhdim me librin me dalljes tani kinti me qym, Allah më shëroft. Katërgjurat tu 1 për gradave të Thot është menzile tu e të adhim Grada e madhërimit Dhe ka përshedhim grad e gradë grad e madhërimit Madhërimi në Allahu Subhanu Wa Ta'ala Thot më në kejmë Kjo gradë e madhërimit varet nga njohja Sa më shumë të njohfi Robi Allahu Subhanu Wa Ta'ala Ajë më shumë madhëronë të me zemër në ti Dhe ata të cilë të njojnë Allahu më shumë Jënë ata të cilë të madhërojnë Allahu Subhanu Wa Ta'ala më shumë Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka qortuar ato të cilët nuk e madhurojnë atë siç e takon madhështinë e tij. Dhe gjithashtu i ka qortuar ato që nuk e njohin Allahun e madhûr dhe nuk e njohin hakun e tij dhe nuk e njohin ato siç duhet. Dhe ata të cilët nuk kanë qenë të cilësuar Allahu subhanahu wa taala me ato cilësi të cilin e ka përshkruar i vetën e tij. Sot Allahu e madhûr, ma'akum la tarjunu lillahi wa qara përse ju nuk e nuk i friksoni madhështinë së Allahut subhanuhu teala. Tregon Allahu në su' Nuh, i qorton Nuhu alselam popullin e vet, qoftë përse ju nuk i friksoni madhështinë së Allahut mëdhëruar. Dhe kjo tregonuon që besimtari, nëse i thot vet besimtari duhet ta madhërojë Allahun subhanuhu teala, të madhërojë urtën ti, e tij dhe ligjet e tij. Ka treguar Imam Harawiu tek kë, tek siti menazlir sairin që madhurimi ndahet në grada dhe ka thënë madhurimi është ta njohësh me zemër mballështin Allahut dhe të nënshtrohesh kësaj mballështie dhe kjo mballështie ky madhurim është tre lloje thot lloji par i parë është madhurimi i urdhrit dhe i ndalesës Madhërimi i urdhëve të Allahut subhanahu teala në sheria dhe ndalëseve që ka vendosur Allahu subhanahu teala dhe ky madhim bëhet thot duke mos i kundërshtuar urdhrin e ndalesën me lehtësimet e tij. Dhe as në duke mos i kundërshtuar ato me teprime dhe as domun duke i dhe as duke i konsideruar ato Me shka që e thot që e shkatërojnë bindjen Me do të shpikoj shënjën për e tyre Thonë të fillin fare Thotë madhërimi urdhe dhe ndalesove Do të thot që ti Të mosikundështosh ato Me tolerime Në mund të këqia Dhe ka përshëllim të Dhe me thonë që njëriju I cili thotë une madhërë urdhe në lo Në ndalesën e ti Nuk i ndajotë që ai të largohet nga kjo urdhë nga kjo ndalesë, duke u larguar për dyte, duke pretenduar që Allahu subhanahu ka vendosur një lehtësim për të çësht. Si pretendojnë shumë njerëz sot, kjo është një për problem, një vlagë që thënë sot, për çdo çështi, për çdo urdhë që Allah dën Allahu më dhuruar, ata gjejnë lehtësime. Jo për këtë lejo, kjo lejo, kjo lejo dhe le, le, le, le, le, le, le, më radh. Dhe e vërteta është që sot Kyllë problemi është një për probleme më të mëdha, to cilët i ka çuar njerëzit tek mosmballërimi i urdhit ndales. Domethënë ti shikon sot shumë njerëz e parlano Kurani është vërtetë. Kurani është vërtetë dhe Suneti është vërtetë. Me normalitet në, në veprat e tyre ata nuk bëjnë pri Kuranit dhe Sunetit vetëm së pak. Kush arsyeja? Arsyeja është er se në zemrën e tyre nuk kanë atë vërtetë mballërim për Kuranin dhe Sunetin. Si kuptohet që nuk kanë mballërim? Nuk kanë mballërim sepse ata kur vjen urdhri por sini thotë vallëm o dhuro për shumë bëjeni këtë gjë, ata nuk e bëjnë sepse gjinë një justifikim për të lënë ta lënë atë. Edhe këto justifikimesh më ta, të shumta, për ty justifikimin thotë për shkak ka disa për ty që thon, luftë çështë ka disa mendime dietarësh, edhe i bëjnë të gjitha çështë fesin, tollë çështë, sipunë demokracisë, që ke drejt zgjedhësha mendimin e duash. Përderisa domethën ekziston qoftë çdo lloj mendimi qoftë ai zgjith ço duash, është drejta jote. Dhe pastaj kalon çështën në një, një gradh aq të, domthonjë të keqe sa bësh çdo gjë që është e diskutueshme në fe. Donk kthehet çdo gjë në çështje të diskutueshme në fe. Allahu na ruajt, si t'rregohet njëri domthonjë tek t'rregohet në dietarët, do të ishte një gjykatës, ky kishte djalën në vet nën një nivel dishinorant. Edhe ky gjykatës e largoi nga vendi i ti, tij. U largua nga vendi ku jetonte dhe la djalën vet në atë vend. E i tha djallit vetë në unë që ti i tha të vishë masmej e tha problemin e që ti s'ke dije, që që kur pysin njerëzit, thuhaj, në këtë qështë ti ka dy mendime ose tre mendime, në mundësipas mundësistë, halal, haram, me kruha, me rrath. Dhe, tha, kur, kur pysin njerëzit tërgoj që ka disa mendime, në tëlloj formën, në mundësipas mundësit dhe mundësit të dalesh nga situata. Ëlë ky person kështu vepron. Pe I vjen një njerëz e pyetsin për abdesten. Po i ntypescript të updajsosh, thënë ç'është në të ç'është ka tre mendime. Sa të njënde, po me me, me hamë mendime ti, thoshte. Ka mundësi të ketë dy tre mendime. E pyesin për namazin, të ç'është ka katë mendime, thoshte. Halal, haram, kruar xhep, u thonë. Në të ç'është ka dy mendime, kështu më radh, dhe sa e kupton dikush. E kupton një person problemin e tij dhe i dhe i bën një pyetje pasën e 50 tha. A ka dyshim në ekzistencën e Allahut? a dhitha në këtë çështje ka dy mendime. Kjo është problematika në të cilën ne po jetojmë sot në çdo çështje ka vull bëhet diskutueshme. Domethënë ato gjëra të cilat dikur nuk kanë qenë të diskutueshme sot janë bërë diskutueshme dhe ky është problemi mosmadhërimi i urdhrave të Allahut subhaneh ve teala, për të cilën domun tregon këtu Imam al-Harawi dhe që të thën po shpjegon Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroftë dy. Shuçi madhërimi i urdhrave do të thotë që ti Në në mos largosh për i tyre Ma anë të lehtësimeve të të pruara Në që lehtësimi Brandë kufive të shriatë të shiliuar Brandë kufive të shriatë Ndërse jash, jash kufive të shriatë të shiliuar Edhe mënyra që përdojë njërës Për të lehtësuar fenja disa. Një për këtëve mënyra vësht Që disa njërës Zjedhin një mendim Të huoj një qështje Dhe pësa i nuk është njohë Për shumë Por Kamaton zgjidh një lloj mendimi i cili ka qenë tek disa dietarë, por ky mendim që kemi është mendimi i abandonuar, është mendimi të cilën e kanë lënë të gjithë dietarët, sepse ai bie në kundërshtim me argumente të qarta, edhe atë e ka thënë vetëm një person ose dy personë gjithsej nga gjithë umat i Islam edhe dietarët gjithë e kanë abandonuar këtë mendim. Pse? Se bie në kundërshtim me çan argumente, madje është treguar që edhe vetë ky person që e ka thënë është larguar prej ti mendimi mbrapa dhe është vendosur prej ti sepse i, i është bërë qartë që ka argument për këtë që ti e bën halal dhe ai s'e dinë të lë kujt lloj argumenti. Domthonjë disa dietar kanë lejuar këtë, disa të tjerë nuk kanë lejuar disa gjëra të tjera. Edhe ky person çfarë bën? Merr për çdo mëdhëbi atë që është atë që është e lejuar. Për këtë dalin boshat denjiferëre. Tregohet një ndonjë që shkon në domthonjë një person dhe i jep halifes Një liber, në kohë që ishte një djetarë që e Ismail el-Kadhi Jeb një liber khalifës E letëzojnë khalife edhe i thot ti Ismail el-Kadhi, i thot djetarit I thot, uh, shikoj këtë liber, e mërë Ismail el-Kadhi dhe e shikon E i thot këtë liber nuk bënd Edhe i thot këtë këtë khalifja, përse nuk bëndhët A nuk janë të saktë të të që janë transmituar në të liber? Nuk të liber, ku që ishte transmituar Injë treguar që Filani lejon Kamadën. Filani lejon Alkolën. Çfar? Filani thotë lejon diçka tjetër, u thon edhe Leon disa disa lloj problemesh, thon një Filani, një Leon, këtë, një Leon, këtë, një Leon këta, thotë kjo është e lejuar, kjo është e lejuar, kjo është e lejuar sepse ka leju Filani, Filani, Filani në radhë. Edhe i thotë ky është e vërtetë thotë që çdo një njëri për ty mund të, të të lejuar një gjë, por nuk dihet që ndonjëherë për ty ti ke lejuar gjithçka. A të cilë lejon njëri sa lejon tjetri, të cilë njëri synon tjetrin. Dhe kush merr prej fyjes njerëzve gjën, gabimin, çdo gabim të çdo njerëzit brehyre, ai humbet. I thotë Ismail Qolli, kush merr për njerëz zotë, gjësh ai çu humbur. Por këtë arsye i thotë ky libër duhet ndjekur. Dhe kjo quhet ndjekja e mendimeve të huaja në fe. Ndjekja e mendimeve të huaja në fe është një prej, domthonjë, shkatërrimeve të njerëzve. Sot domthonjë kjo gjë është bërë zotnëruj, është bërë fe. Kjo është brufë, është vërtet. Dietarët kanë thënë menta t'basho wad el-ilm, do të thonë të, të zëmda. Kush ndjek mendimet e huaja të dietarëve, ai do të është bëhet zindill. Zindik do të thonë më keq se më nafiku. Humbet në, në rrugën e vërtetë. Kush ndjek mendimet e huaja të dietarëve, dhe mendimet e huaja janë ato mendimet të cilat bie në kundërshtim me mendimet e përgjithshme të dietarëve dhe nuk janë të bazuar në argumente të qarta. Por desu që më dini, nuk u është bazuar në argument, por kunda përkundëz argumente hedhin poshtë. Dhe e megjithë ato ky lloj mendimi, nuk u është bazuar në argument, megjithë ato ky lloj mendimi do të thonë është mendim i vetëm, ky çmendimi huaj të dietarët dhe ai nuk merret në konsiderat. Për këtë arsye, ky kë quhet të dietarët shav. Në më një prë, një prej një prej domethënërave që njerëzit dalin të lehtësimi të përua është ndijke mendimeve të huaja. Ai, domethën kanë qenë disa dietar, kam bërë një një vierz kurso logjë, tregon domethën për disa tolerime dhe thoshte, dhe më thën, une, une me të thoshte, domethën unë unë me gaćë të dgjëj i thot për çdo për çdo çështje nga një imam, prandaj thot bëj moralitet, bëj deri te homoseksualizmi thot, edhe edhe pi alkol, domethën se ti djegun ta djegun imam i thot, e kupton? Se Zoti na ruaj dal njeriu domethën del far nga feja me këto lloj gjërave, del far nga feja, nuk ka as argument futar të qarta të qarta. Por, në mund gjesh në disa qështi një, një djetarë ka këpuar mund këpuar randë djetarët e ka, ka refuzuar më forës të dhe gjeje shu që njëriju nuk duhet që në fejnë e ti të marri me di më të huaj por duhet të zgjedi ato që janë të njohura në bazë të argumenteve të qarta të djetarëve pas e ka të ruhen më ka ime thot shëjtani të kënjëriju ka dy nga të smime nuk shqetësohet shejtani në çfarë se çfarë do të thonë koçon një unitë të dyja ose çon në tolerimin e tepruar ose çon në teprimin e tepruar në teprim do të thotë teproj njeriu domosdën më tepër di të, të te kaloj kufit do ta tash treguam më shumë se ç'duhet të fenë dhe shejtani thotë kur shikon njeriu nuk nuk shqetësohet domun që ndënjëringa nga anë djathtë mua e majta e shikon ngajsh më afër do anëndjen Po kësse shikojnë që ai do më nëshë shtrënguar, e bën ta shtrëngojë edhe më shumë fen, edhe ta tejkaloj siç bën haorixh. Edhe në të kundër, nëse shi shikojnë që ai toleron, e shtuin më tutje ta tolerojë edhe më shumë që dalin si çdolmurgji etë më radh. Kjo që, që shejtanit i intereson ju dalnga mezi. Edhe në të dyja format kur njeriu del në teprim, më von duke e shtrënguar më shumë se si ç'duhet, ai është i humbur, edhe në të vërtetë se ka madhëruar urdhën Allah, si shduat, si shduat, shduat, e Allahut siç duhet, dhe ndalesën e tij siç duhet, dhe në të kundër gjithashtu e tjetra në shenjë riton urdhën e Allahu subhanahu wa taala edhe e bën haramin halal ose halal, e bën haramin halal ose bën detyru të lejuar atëherë i nuk ka majdhur urdhën e Allahu subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ka qortuar të dyja këto që të dyja domthonian të qortuara ndaj të primi dhe tjetra që është domthon tolerimi dhe shej Bekr Buzedi ka folur te librëve të taalum u athar wa alfikr alkitab domthon dëtallëm do të thonë pretendimi i dijes dhe ndikimi që ka domethënë këto gjëndë tek librat islamë tek mendimi i njerëzve ka bërë një kapitull të posaçëm për ata që ndiejin mendime të huaja dhe ka treguar në të domethënë fjalë të dietarëve që kjo kjo gjë domethënë është urryer dhe ka treguar disa shembuj për këtë çështje. Edhe për çështjet më të fundit që janë më të çuditshme këto çështje tashmë shumë që kanë ndodhur në vendin e Arabë është qështja e, e gjithënjes, dhe kjo është njëja qështë e qëditshme, të këto të primin tolerim. Êshtë e një orë të djetarë, do nëjë që kërë personin dhe më thënë, kërë një grua, i e gjithë njësë, për parës e të mbushit dë vjeqë, që a i do në shumë kërë që a i pigji, i e pesë herë, nëse i e pesë herë, atë herë, Konzdrohet ky fëmijë, domethënë se ka fëminë e saj. Dhe domon ky ky, ky lloj çunshë bën haram atij fëmijë që të martohet me me fëmijën e kësaj gruaje. Edhe i konzdrohn fit e saj vëllezit dhe motrët e e këtij personi që piu gj, fëmijës. Tashi kanë diskutuar domon dietarët ç'është nëse njëri humb më i madh në moshë se sa dy vjeç. Dhe fatishte dietarë shi mendim i huaj që thotë njëri ju po që edhe i madhë dhe po që burë po piju, po piju nga qumshi një kruaj e bët haram për të dhe e konzor në në në në në ti edhe e ka hapur njëri në rabit saudite një Allahu Zovë këtë lojmendimi e vëllu duke diskutu këtë metë madhe pse? sepse në rabit saudite filloj për prahabet e shqyt të ashi ideja i që nëse njëri ju në më në shko në punë atje nuk, nuk përzien bura grabasht, nuk përzien Burat në vete, krat në vete, dhe të ashtë i po hapë të idej që du në përzi bura gra Po si të, si, të njitë e zilja E që të thoshe? thoshe Këtëshe, nuk ka problemë, të thoshe Qëtëshe, qëkoj grëtja api gjikti personë që vje në punë Edhe badë haram e ka bë, bë, bë në në ti E thoshe Shekë Mëhamë Mënedjitë, dhe lau e rujtë E ruit, uton, thoshe, thoshe me ndote shi sa turpsi është Shkojnë burat e dje dhe e gratë, shkojnë do në zinë gjithë të ja, të jaj për tjere Të tonën, se përsa ta, dhe më dhëmë që të bëjmë mjët të tjere, të tonën, të tjenë dirëshëm Dhe më dhëmë, është një loj, Zëtë Narui Shë sa, sa ullët që është Me ndo pak, dhe më nësikur dhe mënë Ke qëpërdojën në rigjit e istamin të dhe forme se kuna qënë to Në kjo sa është që sharakë është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 Qurë që luxi malli ka gjuar njerëzit domthon se ata kërkojnë rehatin. Dhe rehati nuk është e shtrëngimit, por është e tolerimit. E dhonta për çfarë rehat? Meqend, ë, ljo. Ljo litar. Thot feja është lehtë. Feja është lehtë. Dhe mbase ai des feja është lehtë, e kembo fen siç duan edhe pse bien kundë shtimit me atë që ka ligjëruar Allahu subhanuhu teala. Domethën feja është e lehtë, po jo feja e Allahut, po feja që duan ata. Qëgjë domun kjo feji që që, që, që kanë lehtë. Nuk është e fei Allahu që ka vendosur ai po ai që duan ata vet, Allahu e Allah ruajt. Kështu që madhërimi i vërtetë ndaj urdhave të Allahut subhanallahu teala ka lidhje me me këto dy pika, duhet që njeriu mos e teproj dhe as mos elimandet por të jetë me sadarën e ta. Dhe pika e tretë është që mos përdorë justifikime që e nxjerrin nga kufiri urdhrin. Ë kanë treguar dietar por shumë prej këtyre justifikime është që njeriu Përdor, domethën një lloj, domethën atë që quhet el-ilal, el-ilal në gjuhën arabe është shkaku i ndalesës. Dhe e kufizon atë ndalesën tek shkaku pse është ndaluar. Për shembull, thon alkooli të de. E thon ata përdesë alkooli është ndaluar, domethën pse të de, atëun do pi derisa derisa përdesë nuk u de. Dhe një person për shembun det me i got, kurse një person det me, me 2 litra, edon po pi 1 litër e gjysmë thon, sepse kur mbush 2 litra, vetëm atë derë e mbus. Domthonë justifikon të lloj forme dhe dhe justifikimi të lloj forme e çon njeriu që ai domthon krye haramin. Në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse të de shumica e ti pakica e ti është haram. Kështu që problemi do në qendron që përdorimi i shkakut në të çdo rase që nuk është dhaluar sepse të de, kë ka thuar njeriu në të lloj gjë, Allahu në urë. Dhe kjo kjo mëndime është mendim i huaj. Nuk jifet të dietarët, vulloi më du ka ndaluar alkolin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që nëse shumica ti të de pakicet ti është haram. Edhe kta çka kanë bër, thon por derisa non është ndaluar nga që të de, atë kë nuk ka nuk ka problem nëse nuk të de, ose kanë treguar diçka tjetër, thotë alkooli është ndaluar sepse ai fut urrëti mes njerëzve, siç ka treguar në, në Kur'an. Edhe do të un pi dhe nuk ziem me njëri, thotë. Nuk ziem me njëri, kjo po tave është e kaliu vëdesti dhe pi. Do të thonë normalisht që këto lloj gjërash bie në kundërshtim me madhërimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është asaj që i jep më shumë njerëz. Përdorimi i hileve. I ka thurur njerëzit dalin nga urdhrat Allah, e Allahut subhanahu wa taala dhe domthonë të përdorin argumentë vetarë shumë. Ganda e dytë është madhërimi i ligjit, domthonë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në natyrë. Dhe domthonë kjo është pika e dytë e, e madhërimit të Allahut subhanahu wa taala.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 Dhe ju më pyesuat pse? Po po e le për gjëën jo. Disa kanë thënë, po e përsërit di një pyetje që ta, ta kuptoni. Ne themi domoshta që çdo gjë që ka krijuar Allahu në këtë univers, as murmursin e tij. Dhe tash disa njerëz kanë thënë, çdo gjë që e ka krijuar Allahu në univers është e drejtë. Disa, ka disa kanë thënë, jo nuk është e drejtë çdo gjë. Dhe ne themi që të dyja janë gabim këto. Dhe ju më pyesuat pse? Pse e gabim që të dyja? vera na mautinë na mautisë na mund të për lihen atao nëse ka mos janë keq atë pas ka bërë keq atao nuk ka diçka na dëmë morrë son e ti atë gjë që drejtën e verë të ka gjë që pa drejtën e verë të skuqëshin e Allahut sonë nga një verë gjë të cish ka qëroën ti qet mallë këtë gjësha që infinom po mirë ata që kundështon Allahun palen Allahu ata që kundështon Domethën, a janë çdo gjëra të drejta apo ka pa drejta? Drejta. dhe gjëra të padrejta? Janë të drejta, ajo që ne përshakojmë, ndodhet, ndodhet vetandje, është të padrejta, ajo vetëse kuricina mund të ka ndonjë. Atëherë ne themi që çdo gjë që ka krijuar Allahu në univers, ajo është murësin e Allahut. Kur thuhet që a është çdo gjë e drejtë apo ka dhe gjëra të padrejta, këtu kemi për të thënë dy gjëra. Gjëja e parë, veprimi i Allahut dhe gjëja e dytë krijesat. Të veprimi i Allahut është gjëja e drejtë absolute qartë nuk përnojët tu dhe mund përnojët padrësi përnojë mësa Allah së mërën ta nëshin drejtë dhe ka vendosh dhe gjemën dhe në vetë kurse të kryeset është e jo paset e cilat e këstojnë padrësit po të shikosh rezultatin e veprimit të Allah që janë kryeset e ata ka padrët i blisi mos besim të ardë ata që kundështonur dhe të Allah veprimit të tyre janë padrësi por Allah i madhuruar veprimit të jeshin drejtë Doktori le Rasish, lejimi i këtyre. Pse është i drejtë? Ka lejuar Allahu Mursinin të t'i sponsorojë njerëzit, do t'i japë njerëzat që meritojn. ose i meritojnë, ose t'i japë ato që meritojnë në bazë të drejtësisë të tij, nëse kundërshtojnë urdhën e tij, ose t'i japë ato që meritojnë në bazë të mshirës të tij nëse i binden në urdhave të tij. Kështu që për Allahun çdo gjë është dë drejt. Kurse për krijesat pastaj, ka gjëra që janë drejta, ka gjëra që janë pa drejtëta. Dhe kur themi që për çdo gjë për Allahun çdo gjë është drejt në bazë të urdhës të tij, në bazë të ligjeve të natyrës, ndërsa në bazë të ligjeve të xheriatit, Allahu i Madhror ka treguar që ka gjë që janë drejtë dhe ka gjë që janë pa drejtë. Allahu i Madhror nuk e do kufrin. Dhe ka treguar që kufrushi pa drejt, si ligji xherjati. Kurse si ligji i ekzistencës, Allahu ka lejuar të ekzojë kufri për të provuar njerëzit. Çi kush do i vijnë në urdhave të ti. tij. Dhe rezultatin fundor për Allahun e Madhror kush është që kush e mohon Allahun, ai gjëhnem, do shkojë në xhehenem dhe do dënohet. Atëherë kyllë dënimi që vjen prej Allahut për çdo njerëz që kundëston atë është i drejtë apo është i padrejt. Atëherë Allahu i mëdhur ka dashur të nxjerrë të njerëzin në dërcinë e tij. I dha të i dha mundësi që të zgjidhë çfarë dhoi, ai zgjodhi kurrë dhe Allahu e ndeshkoi në dërcinë e tij. Kështu që kyllë gjend nxjerr në padresinë Allahut subhanallahu teala. Prandaj kur flasim për Allahun, çdo veprim i tij është i drejtë, kurse të krijesat ka gjë drejtë ka gjë të padrejta. Kjo është thelbi i çështjes dhe grupi do humbur këtu kanë humbur keq. Ata cilët do më kanë muhuar kaderin Ose ata cilët e kanë konsideruar njëriun Në dhe më dhënë të imponuar të qështë e kaderit Qështë qështja e Në dhe më dhënë Në themi që Zdoj gje që bënë Allah s.t.a është në më të vërtet më urtësin e ti Edhe pse e më pamin e par duket E keqe për njërzit Por ajo nuk del nga drecia E Allah s.t.a Kjo është në dhe më dhënë dhe më shkurtim ishtë qështja e saj dhe më thot të shikush dhe më thotë në dëvijim të ka jo që ka kriur Allah dhe më thotë në dëvijim që madhërimi i ligjeve të Allah është që ti ti shikush atë më më syrë në urësiz dhe më që Allah ka vendosë atë më urësiz dhe dhe thotë përstej më në dëvijim dhe më thotë dhe më shikush ato me dijen të anda dhe ka përqëllim me fjallën dije që mos mos të duken kontradiktore ligji i ligji i tij në natyrë me ligjet e tij në shariat. Domthonë, këtu ka një çështje që është qështë, qështë, dhe kjo është pak koklavite këtu, po po, po ta djeni në vëmendje. Këni për të kuptuar nuk ka problematikë. Këtu ka humbur, këtu kanë humb shumë grupe. Ato mund si ka mundësi që Allahu më dhëruar e lejon diçka nga ana e eksistencës dhe nuk e lejon diçka në shariat, si edhe e lejuar dhe e jo lejuar. Domethënë, themi shkurtimisht domethënë. Ligji të shariat për kë janë? Për, e e krijeset. Krijeset. Po, për jan, ka ligjet e shariatit. Krijesat. Po ligjet e universiteteve po kë janë? Ës ligji të cilët ai ka vendosur për vetën e tij, Allahu Subhanallahu i ka vendosur, i ka vendosur të krijojë më dhëruar ato, i ka vendosur te krijesat pa dëshirën e tyre. Do apo zoti Allahu vetë ka vendosur këtë rregjëje. Kështu që ka thënëmë këim, ligjet e shariatit janë ato që ka dashur Allahu prej nesh që ti bëjmë. Ne çartë? Kurse ligjet e universit janë ato që ka dashur Allah për vetes të tij që ti bëj. E qartë? Çfarë ka dashur Allah për nëshë të bëjmë, janë vetëm gjëra të mira. Të mira për ne, domethënë. Çfarë ka dashur Allah për vetes të tij që të bëjnë, për vetes të tij që ti bëj, ka gjëra që janë mira në në syrin ton, ka gjëra që janë mirë në syrin ton. Domethënë ato gjëra që Allah ka dashur për vetes veti bëj, ato gjëra për syrin ton, mund të jenë mira, mund të jenë të mira. Domethënë Allah ka dashur dhe këso iblisi, ato për syrin ton Se si punën e blikës janë mira Kështu që shfar këdash Allah i më duar prej nesh Kërë është ligjë shëriatët Shfar këdash Allah i të bëjë prej vetës ti Këdash të bëjë e vetë Kërë i e këtë e ligjit e natyres Në qartë Këpëtë të indenë Kështu që njëri nuk duhet t'i kundushtoj këta me këta Lijit e shëriatët nuk duhet t'i kundushtime ligjit e, e, e Mën që ka vendosë Allah në natyren që ka kryuar Sepse K Ligjit e shëjati kanë lidhe me njerëzit Dhe janë urdhën dhe njerëzit Kurse ligjit e naturës janë në ato të cilët ka dashë Allah o vetë Ti vendosi dhe nuk u gërkon njerëzit gjënto Thot, Kështë që dëma njerëju Nuk duhet ta kundështoj Dhe me thonë atëja Ligjit e naturës me ligjit e shëjati Dhe ligjit e shëjati me ligjit e naturës Kurse grupët të humbëra e kam bërë të lëgje E thonë si ka mundësi që Allah i madhuruar Nuk e do kuf që që ata do nënë kanë pretenduar në këtëllë rastë, disa kanë pretenduar që Allah i më dhëruar e do kufrin kufrin që dashur për të disa kanë pretenduar që në univers e gjëstojnë gjërë që nuk i, nuk i do Allahu në më nësikur njërës e imponojnë në Allahu për gjërë që bëjnë në që të dy këtë grupët kanë humbë rëndë do ka pretenduar që ose në univers ka gjërë që nuk i do Allahu ose ka pretenduar që Allah të të, të keqenë dhe gjithë problem lidhin që ka ligji i sheriaut me ligjin e natyrës. Kuptuat? Po nuk i kuptuat, përsëritni edhe një herë. Ta përsërisin një herë. Atë ligji i sheriaut, kemi ligjin e sheriaut dhe ligjin e natyrës. Ligji i sheriaut, ligji i natyrës kemi përcjellim atë që ligji që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Që ligji i sheriaut janë ato ligje të në të cilat Allahu mëdhuar ka kërkuar prej nesh të bëjmë disa gjëra. Qartë? Edhe këto të gjitha janë të dashuar për ta Kurse ligje në të tërës, jenë ato ligje të cilat Allaho ka kërkur për e vetës ti që të bëjë diska, ose të bëjë ato gjera Qartë? Edhe tek oto që ka kërkur për e vetës ti mund të gjera të jenë mira ose qie për syrin tonë Qartë? Kurse të gjithë që kërkur për e lesh të bëjmë ato janë gjitha vetëm gjera të mira Dhe kuptu të dalimin Dhe kuptu të dalimin E ka bër Allahu subhanahu teala me urcinë e vet për të sprovuar njerëzit në forma ndryshme dhe kjo katojm tjetër normal nuk shpjegohet aty, por ideja këtu është te çështja e mosdhërimit, domethënë të ligjeve të Allahu subhanahu teala që ka vendosur ai, duke mos i kundërshtuar ato me ligjet e shariatit dhe duke mos menduar se ato janë të padrejta, por kurdo çdo gjë që ndonjë ka vendosur Allahu subhanahu teala është e drejtë. Pastaj grada e tretë është të modhërosh, të modhërosh Allahun subhanuhu te ala, të në të modhërosh vetë Allahun e modhuruar. Kjo është grada tret e tretë e modhërimit. Edhe ka treguar në Kuran se kjo varet në disa gjëra. E para gjë është që ti mos mendosh se për të arritur tek Allahu duhet, do të duhet ta kërkosh këto gjë nga dikush tjetër për vështirësi. Do nuk ka shkak për të çuar tek Allahu përveçse Allahu subhanuhu te ala. Unë nëse ti mendon se do të çetëk Allahu di çka tjetër provesti, atëherë doon ti nuk e ka më dhuruar Allahun siç duhet, doon se e njeh Allahun siç duhet. Mund të përveç se ti nuk çon do të kushtet tek ai. Prandaj dhe lutja më e mirë që mund të bëj njëriu është ajo që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam, në cilën thotë Allahumma inni ë uh, thotë Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. O Allahun kërkoj mbrojtje me kanëjsinë tënde për zemrimin të tënd obi muafa ti kemi në عقobetik ke. dhe prej shpotimit tënd prej domethënë prej mirësisë tënde kërkoj mbrojtjen e mirësinë tënde prej ndëshkimit tënd domethënë rëdhullohet të gjitha tek rëdhullohet të gjitha tek Allahu subhanahu wa taala thot kërkoj mbrojtje me kainisin tënd tënde prej zemrimit tënd ku do shkosh prej Allahut ku do ikësh njeriu për çdo kujt tjetër janë ball vrap kur kur ka frikë ti kurse ku ka frikë për Allahut largohet prej tij dhe shkon tek ai që shkak për të çuot tek Allah vetëm Allahu subhanahu teala. Nuk e kuajim për ti. Kështu që një person i cili bën shkak diçka tjetër për të çuot Allahut me dhuratë tek ai, ai në të vërtetë do të ka marrë dhuratën Allahu siç duhet. Edhe kjo profitojnë ata të cilët adhurojnë diçka tjetër për të çuot Allahut ose i lutën dikujt tjetër për të ndërmjetsuar tek Allahu subhanahu teala, ata në dvërtet, Allah, fusin, të vërtetë s'ka ndonjë mauthorstin Allahut, prandaj dhe fusin ndërmjetëca tek Allahu subhanahu teala. Dhe pika e dytë tot të të është që mos shikoj njeriu Se a i ka hak të ka Allah i madhëruar Më dhënë Robi nuk ka hak të ka Allah i madhëruar Po dhe Allah s.t.a Si shtërgoj një hadith E ka përmëndin në kaim të shpesh Të libeve dhe shifra u la alil Ka furqes një ka deri thot Si kur Allah i madhëruar Që dënon të banorët e qive dhe tokës Që dënon të ata Do të dënon të thot Dhe nuk u kishë bërë padresi Njësë banorët e qive dhe tokës Sepse Allah i madhëruar Ka kryuar Edhe ata nuk kanë mundësi do të arrijnë dot falënderimin e plotë ndaj Allahut mëdhëruar. Ta falënderoj dot Allahun së prmundtala. Sepse çdo lloj pune mirë që bëjnë ata në të vërtetë ka nevojë për falënderim, dhe çdo lloj pune mirë, domethënë të vërtet është një mirësi tjetër që llohet për falënderim. Dhe kjo është një lloj xinjhi i pafund, në, pa në cinin Robin nuk ka mundësi kurti jap hakun Allahut mëdhëruar. E kur nuk ka mundësi dot hakun, si mund kërkoj hak, ku ka hak aj? Në të vërtetë ai thjesht e si gjeth Allahu e krijoi. Kështë që kush pretendon se e ka hak të ka Allah i më dhëruar A i në më thënë Në më pretendon se kërë ka bërë ndere Allah më në, në më pretendon se kërë ka bërë ndere Allah i më dhëruar Në më kërë kërë në haku në vetë Në më tërgojë që një person Këve të gjithë kërë hadith është hadith dobot Që po them të shi Por në më thënë kuptimi ti në më ideja është sakt Thu i që një person a dhëruar Allah më në, 500 500 vjetësh, në më dhërë Dhe i thotë Allahu më dhuar, futeni Robin Tim në xhenet me mëshirën time. I thotë Allahu me punën time, thot. i thotë. Edhe punën ta të mirë do kortot. Edhe vendoset mirësia e shikimit në një anë peshorës, dhe vendoset 500 vjet punë në anën tjetër, dhe peshon më rënd mirësia e shikimit. I thotë çojni Robin Tim në xhardon, s'u s'u ka falendëruar vetëm për shikimin. Por atëherë thuaj Allahu më çon me mëshirën e tatat, atë futeni me mëshirën time, i thotë. Dhe kjo është e vërtetë.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 Prej e të i sëriliadve që Daudi a.s. thot ozot Për shka këtë haku që kam prindrit e mi të këti thot Mjeb mua E dhe i shpallaj më dhurot Daudi thot E qëfar haku kam prindrit e tu thot e ku thot? A nuk isha unë e i cili u dhe zova ta Edhe u dha shëture mirësi dhe i zjo dhe ta Edhe unë jam e ma i cili unë kam hak të kata Kështu që, në më thënë, një kush për të ndonë haku të ka loj madhuruar, e ka ka buar, ka ka buar rëndë Përse haku i gjitish i Allah, s.a. Ndërsa në haditin e muadhit, në cilin e të regohet që kush është haku i robërve Këtu flitit për një loja haku të cilin e Allah i madhuruar e ka bërë dhe tyrë vetës ti si mirësi Nuk është kjo haku të cilin e ka, në më dhënë, si u me qëmë borsh, va ka Allah borsh njërzve so Por, Allah i madhërurja ka bërë dhe tyrë vetës ti që nëse njerëzit do një bindë në urdhëve ti edhe nuk i bëjnë ati shok që aji në mëndifu se ta në gjenet Dhe kjo është hak të cine ka bërë Allah i madhërurja ka bërë dhe tyrë vetës ti edhe nuk e kanë kryeset atë si hak Edhe pika e tre të madhërimit është njeriu mos e kunështoj atë gje zjedh Allah subhanu e taala për ta Në më dhe nëse zjedhë Allah i madhërur ose në anën e Kaderit, ai dorëzohet gjithëse Allahu subhanahu wa taala në këtë lloj forme njeriu do të thonë konzoron me adhurues në Allahu subhanahu wa taala, kështu që madhërimi përbohet nga madhërimi urdhrave të ti, tij, madhërimi ligjeve të tij dhe madhërimi i i i Allahu subhanahu wa taala. Këto treja janë çështje të madhërimit dhe madhërimi i vërtetë që trajtojmë ne në, në një libër tjetër është Madhdhërimi i urdhave të Allahut. Kush nuk madhëron urdhën e Allahut subhanallahu teala, ai s'ka madhurur Allahun. Dhe kjo është pika kyçe të çështjes madhërimit. Sepse njeriu duket në zbatimin e urdhve, me gojë çdo kush thotë në madhëroi Allahun. Por ai që nuk zbaton urdhën e tij, në të vërtetë ai është larg madhërimit urdhave të Allahut subhanallahu teala dhe më kaq moron temën e sotme Allahu subhanahu teala me gjithëta.